de să dați Da. Ultima rugăciune. Doamne, vin atât de târziu la tine. Locul meu este mereu liber de toate, reținut la marginea nisipului nestatornic. Când eu mă acopăr cu umbra mea de întuneric, o lume mă răstingește cu ură. Fără să înțeleagă tânguirea Cugetului robit, De dorul, de harul tău revărsat, pe zdreamța de cer cenușiu aruncată, Dincolo de spațiu și timp, Ultima mea nădejde pierdută și în ochiul tău, Doamne, visul și carnea, Înghesuind-mă în confuzii și spaime, Pus la vedere în piața suplicilor, Ca o atocmire nătângă, Încerc să vorbesc cu gândul tău, Doamne, Căutând secunda mea cosmică dăruită. Beau apă din stâng așteptărilor, Împreună cu tâlharii mei sateliți, din Fiul Tău pe-a iubit, Doamne, mă strâng, Luminează tot ce aud în bezna, Unde muzica Ta nu mă vede de pietre. Când sunt atârnat între poli dorinței, Bătut în cuele cuvintelor Tale, fără trecut, fără prezent, Pe crucea viitorului neștiut atârnat, M-am născut bătrân și m-ai întinerit vremelnic, Pășesc prin cenușa imperilor de ceară, Înghețat în ochii soldaților de plumb. De vreme mă îngerul salvator, Cu vârful norului ascuțit de ploaie, Străpunge talpa fugară pe câmpuri, Din sevă să curgă umoarea de sticlă, Dalul căpățânii cu livezi de măslin. Vă-ai dăruit pacea alungând disperarea, Cu sabia arhanghelului scoasă din teaca de foc, În fie ce zi simt gustul de mine, Din palmele tale mă trezesc după semn. De dragul luminii de taină mai păsuiește-mă, Doamne, Să nu pun alți Dumnezei la cumpănă dreaptă, Chiar dacă sunt frân de ascultări și cuvânt. Sceptic din dogma cusurului stors, Poleind creuzetul lor tale, cu seva incertitudinilor mele tardive, lasă îngerul să mă aprindă din gânduri, scuturându-mă de relele lumii ca pe o cârpă de șters amănuntele, să mă arate tuturor beneficiarilor luminii, strigând strigarea strigărilor tale, iubiți-vă și veți fi iubiți de voi și de alții, pe Dumnezeul cel veșnic slăviți și veacurile vor curge la picioarele voastre. Eu voi fi deșteptătorul de semen, același Doamne, vorbitor de cuvinte alese, și fără prefăcătorie, toți mă vor cunoaște prin tine, fără prejudecăți și fără pătimașe, alucinați prin tonuri, cei mici cu cei mari deopotrivă poimul meu testament, foc viu un can de la cerului vor aprinde. Culeg din ochiul dezgură chipul celui care mă vinde ca pe mielu de Paști. Înghit zumzei turoiului de frustări anonime și în imnul meu de slavă cerului preacurat Înfloresc cuvintele din sămânța neascultării alături de nerostitele rugăciuni de iertare. Primește-mă din rugul de foc, Doamne, cum mor, de dragul Deșăvârșirilor tale tupul meu plânge Extazul sugestiei Nemiloasei plecări Vinovați cocoși și repetă cântarea a Treia oară, morții Ies intă în aceleași morminte Tocite, sărmani Și bogații au aceleași oase Cioplite, ce nu s-a miroas Iarbă de viperă Cu gust de ciupercă o tăvită În intenție, jurăminte Și pe lui tate, doamne noi, stropește cu și grind a caselor mele, Mântuind cercul meu din infernul de griji. Vin atât de târziu la Tine, Doamne, După ce-am vânturat neputințele lumii, Vreau să-mi fac cuibul de pasăre neagră În grădina cu florile veșnicilor necuprinse. Doar tu îmi poți schimba înfățișarea și săgeți-le cerului, în Arif întorn, durerea de taină și taina de dor azmânat. Singur sunt pe grarea morții în nu-i loc decât pentru trecere. Una nu-ca pe nimeni cu mine alături, doar dincolo de florile, acelea înghețate, renaștem, aceleași învierne murite, trec zicle, precum anii tăi de lumină. În care ai slit cuvântul și fapta, mi-ai dat cuget din cugetul tău și iubire să pot ierta cu ea păcatele fraților mei dușmani, ce danic ai fost când le-ai dat ura de mine, ce danic ai fost când le-ai dat ura din mine. Voi vedea la ora ascultărilor Neodihna cu care mă hrănești din carnea de ceață, Prin gaura oarbă scurtând galaxiile, Cum ai comprimat pentru mine timpul Și spațiul în câteva secvențe de patim, Te sim venind, Doamne, apusul se încinge, Iertarea ta miroase a grădină curată, Sângele meu explodează în artere, provocând o imensă hemoragie de patim, dincolo de moarte, doarme universul utopic. Dar drumul meu trece pe lângă ceruri, curățate ar trebui să fie de grabă, de prefăcătoria a intrărilor obișnuite, cu protocol stufos de rigori. Mă strecor fios, încărcat cu spaimele mele, Pintre cei norocoși copiind indulgențe îngeri veghează numărând biletele de clasă, Tronul tău nevăzut încă judecă duhul, Inima, gândul mă rece din coastă. Așa a fost. Și de-ar fi începutul începutului meu să gândească O altă gaură amânată, Amân în această întrevedere numai tine știută, lasă-mă strecurat într-o dată pe acolo, cu toate răsănirile mele bolnave și durerile desenate pe pânze apocaliptice, te comprim apoi spațiul și timpul în grabă pentru ca să te poți slăvi încă o lume, iscodind același infinit de semne ascunse în taina pentru care merit și învins, Doamne, vin astăzi atât de târziu la Tine.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 Cădea vor lumină și semne încetate, ascunse în ochiul de barcă rotund, Spre urma tăcerii fecioare, un gând Cu lumile negre din hău contopit. Grăbește, părinte, corabia dorm, și mei, vânzătorul e biat, Iar cel cu urechea tăiată e orb, Întreaga suflare e doar ură în delir. Și surdă chemarea rămâne în văzduhuri, Iar ochii se sting telescopic întâmple, Cul calde sudor din pietre pe ceruri, O urmă de stea mergătoare prin zodii, Când murmură boarea de taină în comete. Ariată cu săbii, toiege și cruci, bătrâni farisei, cărturari și norod, un pură grădină, azorindul pe prânci, din havra de aur, cuvântul arzând. Al vostru e ceasul și noaptea poruncă, de zicere în cer, să fie împlinită. Cuvântul mi-l cereți, din dintrânsui venită din stele ce nu vă cunosc. Vreți uma, Luați-o, dar dați-mi răgazul, un semn să culeg din adâncuri de nori. Dar hoarda păgână cu lanțuri și spini din casa cupricii în coroanei născu. Și spuse mulțimii mai drept, dragătorul, o hulă de moarte stârnită străinul, păstorii cetății de grabă să-l prindă, iar sfatul să-l judece aspru unzori. zori. Când zodi cu stele de cruce îndreptată, mesajul rotundei cu în genune, se duse și ultimul sol din ogradă. gradă. De lăsându-și stăpân încercat, cel ce îl păzea o porocire cerându-i, Lovindu-l cu pumnii, scuipându-l pe obraz, Întaină l-au pus la masa de sfat. Pe când vânzătorul, cu ștreangul alături, În țarina sângelui stă îngropat, Ei cer judecată, de moarte și chin, Degeaba că jertfă de om în cetate Nu de templu cu ledea de stâncă,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 Încercată de cera mea mamă, lumină zărind în rotundul de vâslă, cu cu plin, în carne și oase, din om zămisliră, sărmana mea ființă. Ai mei sunt aproape și pacea vestesc. Să-l la rege vecine la domitor, acel domnitor, Tovarăși și apoi să făcură cu doamna alături. Vedenii de moarte cerând împlinire, Delirul mulțimii zălude cu apă, Spălându-și osânda și mâinile roșii, Apoi peste cruce cu trestei loviră, Cu spinii pe frunte, cu spinii în orbită. Amani scuipându o oșteni din cohorte, în l furtară, pe când dregătorul, Rezise cu spaimă, e rege și prins La locul cu pietre să-i puneți un tron Și-n să rămână neus împărat, Dar gloata setoasă de sânge strigară, Să piară îndată pe lemn înălțat.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 Oțelul turnând o stașul de bronz în și palme pătrunse de lemn, cerând lângă ele doar prințul, o vorbă de mamă, păruncă, tovară zorind, să-i ceară mulții miniși gând de îndurare. Iar ochii spre cer înălțând glas cu tunet, trecând prin văzduh, chemarea din stele: Uitați-vă, părinte, la locul de cruce. Această întâlnire se amână vremelnic, Cel cu buretele îmi cere cuvântul, iar duhul meu șapte de acum îl suspin. Atunci, un cutremur. Pământ, foc,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 să plângă, din cer o ciudată lumină de stele zvâgninți spre adânc. În pazni soldații prea de schimbară, la fiece noapte cu zaruri pe zori, Noroiul din visul îi scade cu tremuri, mai zboară cu răbii cu pânte grotundi.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 S-au strâns slujitorii fugind din cetate, Din ochiul femei prințul zărind, În norul de foc o lumină și o arcă rotundă, Spre stele corăbii gonind, Iar vraja se frânse în zodi speranțe, Pe calea de albe cu zderii lumini, Din cer întuneric de prință coboare, De-a taina, de unde venim?